«Чим зараз займайся? спитав Олег. «Яка тобі різниця? Знайти мене тепер складно. А скоро взагалі Геннадій Петрович Шевель стане бібліографічною рідкістю. Один хлопець зробить мені новий серпастий і молоткастий, і тільки мене тут і бачили. Зараз літо всіх на сонечко тягне. Погуляю поки, а до холодів видно буде. Заздрю тобі білою заздрістю». «Чися?» «Університеті київському. Ким будеш? А не злякаєшся?» «Юристом, мабуть. О, точно, по пиці бачу, вгадав. Все правильно, твоєму старому без сина-юриста не обійтись. Все логічно». Олег підсунув собі попільничку, запропонував шевелю цигарку, запалили. «Моя майбутня професія тут ні до чого», – сказав Баскін після паузи. «Поговоримо краще про твоє майбутнє, найближче». Не зрозумів, мені щось загрожує? Сьогодні ввечері мене цюкнуть сокирою з-за рогу, і ти випадково про це дізнався. Не вблезнюй, окей? Розмова серйозна, отже, ти погуляти зібрався? Ну, не те, щоб зовсім, але й гуляти теж буду. Коли одні будні, це нудно, а коли самі лише свята, теж не слава Богу. Буду якось грамотно все суміщати. «Для цього потрібні гроші, згоден?» «Ну, гроші завжди потрібні, і в будні, і в свята». «Ти хочеш дати мені грошей?» «Це було не питання», Шевель говорив впевнено. «Ні, ти сам їх візьмеш. Я тільки скажу, де, коли і як». «Ага!» Шевель подивився на недопалок, потім повільно роздушив його по пільниці і підвів очі на Олега. Я самотній дідусь, який не шанує радянських гасел і не зберігає гроші в ощадній касі, а тримає їх за іконою в панчосі. Треба легенько цюкнути його по тімнячку тупим предметом, взяти панчоху, а заодно позбирати в мішок всяке антикварне сміття. Ти вирішив, що я зможу це зробити. Він шумом відсунув від себе банку з огірками, скло дзенькнуло попільничку. Ти помилився. Заспокойся, нема ніякого дідуся і цюкати нікого не треба Вже легше, розумієш, я роблю бабки на машинах Я краду їх і продаю тим, хто платить добрі гроші і не ліза з питаннями У мене є своя невеличка клієнтура Більше нічого я робити не вмію Якщо в тебе є покупець, скажи, чого він хоче і скільки платить Гроші поділимо за домовленістю. «Ти даси мені сказати?» – Шевель почав тратувати Олега. «Валяй, але мою думку ти вже знаєш. Тільки ти слухай уважно і не перебивай. Цю звичкою за тобою я вже помітив». Олег потягнувся за новою цигаркою. «Що ти знаєш про бізнес мого батька?» «Достатньо, аби зрозуміти, що знати про нього слід якомога менше». «Не роби з нього такого ж ревмахівіозі, звичайний бізнесмен». «Окей?» Нехай буде звичайний бізнесмен. Далі що? Нещодавно він провернув непогану справу. Він хоче вкласти гроші в одну аферу, яка через деякий час принесе офігезний прибуток. Він абсолютно не ризикує втратити гроші. Ніколи ще не стріляв на умання, нюх у нього на гарантований прибуток. Коротше, класний у тебе татусь, ближче до справи. Поштою, звичайно, таку суму не перекажеш. Через банк не прокрутиш податки і все таке. Радянське законодавство не спить. Тому по готівку приїдуть кур'єри від його київських партнерів. Повертатися будуть київською трасою. Якщо діяти грамотно, їх можна перехопити. Деталі я вже продумав. Потрібна лише твоя згода, щоб говорити далі. Він замовк. Шевель не поспішав з відповіддю. Тишу, що раптово настала, порушувало неприродно-голосне цокання годинника. «Хочеш нагріти татуся, еге? промовив нарешті Шевель. «Нарешті додумався!» «Чим він тобі не догодив? Поров в дитинстві? Цукерок не давав?» «Він тобі грошей не дає на кіно і морозиво. Навіщо тобі взагалі гроші? Я знайду, на що витратити свою частку, і, певен, гроші тобі потрібні, і ти вже знаєш, куди пристосуєш те, що належатиме тобі. Ти певен, ось так? Старий Баскін не оголошує по радіо про кожну свою аферу. Невже так важко буде вирухувати чиїх рук діло?